مخلوقات آجز دیں، دیں، چه مخلوقات عاجز دي انبيو باندې تکليفونه راغل ني نو اصل مسله دا چې فعبد الله مخلصا له الدين د بندگی ټول قسمونه والا لوکای بندگی الله لپاره خاص کین دا الله سره رسول کی صدره جوړه وي مخکې سور سره مناسبت دادې مخکې رد شفاعت قاریوشو دې کې دبا شوهه وريده څنګه یو خدي زرمات کو چې موږ الله ته نږدې کای نه الله یې نشني دې کو نه تاسو نشي شیخ لاسولې او دارنګ مخې صورت کې رد شبا دي قاریو دې کې رد شرکې عبادت دې درېم سواد کې ادله نقلي بیان شو مسله توحید نو دې صورت کې ادله نقلي بیانې په مسله توحید سوره رم دا سور اسواد اخر کی ترغیب و قرآن تا ان و الا ندی سورۃ اول کی ترغیب دے قرآن تا ددی اول دا اخر سره مربوط شو او سورۃ که ذلہ قائم کړی په مسلہ توحید باندې تنزیل کتاب الی گنزی کتاب من اللہ دا الله طرف ندی ضرور د حکمتون و اعلی ان دللا یقین مگر علی گلی تا کتاب بالحق ظفرض کار کول دا چې مخلوق ته حق سرګن شي نفاب الذلہ بندگی قسم نو کا الله الا مولس الہ الدین او خاص کا الله در یو الله له خاص کا یو الله در خاص کا فاب الذلہ بندگی قسم کا الله خاص کا الله گردنی خودر بندی اعلی خبردار خازل الله دره الدین الخالص دین چې پاک دې د شیبو د شرک نه تفصیل وای اص صافی عن شویب الشلک خالص معنا چې پاک دې د شیبو د شرک نه د شیبو د شرک نه پاک دې والذین اتخذو ارغسان چری نولی بلا الله نمازګارون مان اعوذهم وهي من بندګي نه کو دي مگر چې دېږي کې من الله تا زلفا زلفا سمانا منزله و درجه و درجه تن ابن کسير وي ليش فونا چې موږ لا سفارشو کی زلفاب منزله او درجه کې چې موږ له سفارشو کی دازم ننوم دا وای من چې الله نه سیواني ولې دانو چې داسه کوي دازم خبره دا دا الله ته به شي موږ ګناګارو ته الله نذريو مګي ديو تور دي خبر الله تو ساي زلفا اقنا الله بيسر وګي مينس کې پاسه ګريبې کی اختلاف کوي اقنا الله توفيق نور کې غاچا تا چې غي دروجن کفار منكر ذالذین لا اراد الله او اراده کوله الله ايتتقي ذوالدان چون سيناي لصفا وقد بول الله داوي ني شي پیدا کړي الله او الله خو اللہ ان له پ خپلو خاصو پندې ګو کې ننی و خو نه نسی صبحبحانو پاک دی الله د نیم نه الله دیو زور وال قار یو الله دی بر او سرهنیشته زورور زیاتتیر سخپله کوئ د کار کوي په دی مسله خلق سوادي پیدا کړی اسممان اوزم کې بلحققيې دپار دی زار ده رای شپال نارې پوررض او راوللی وررض ال لې پ وسخر الشمس کار کیلئے نگولنی تاسلا مروسومے دا ټول روان دي ترنیټے ماین خبردار اللہ زور وبخون کیں خلاقکم دبل ذلیل پیدا کړی الله تاسو من نفس ہوا ہے دین دیو نفسنا او سمجالا بیاگر ذول جان الله مینھا د جنسه غنی, دا غنی, دا غنی دا جنس دا پیدا داغه د جنسه به پیدا کړا وان للکم او پیدا کړی الله تاسولا وان ذرانا خلق لكم پیدا کجلا تاسو لره دنګرونه سمانیا تاسو اج اته قسمه مسکی انام کی داغه تفصیل درشه یو صلی درس به ختم کی یا خلقو کوم پیدا ک تاسو هیوت مانیوم ماجي کوم پخړو د میا نو ساسو کی خلق ایم باج خلق او پیدایش پر زبل پیدایش نا مخکی مومنون کی تفصیل تلو اغسن نطفه علقہ مزغاں پیدایش پر زبل پیدایش نا په ظلمات انساناس پدریو تی اروگی دریت یو سری یود پرهوان تی اروا دیم درهیم تی اروا او دریم دخید تی اروا خېټه رحیم, رحیم پرهوان دې درو تی اروگی ته پروت یادرې تی ری کینې د آدم چول نوی کی اروا بیا دنیا تراله دام تی رادا بیا خبر ته زی غم تی رادا دې درو کې الله پیدا کړی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تاسبتون والا تو انشاءاللہ دین رب ساسله له الملك الله الا دباچی لا اله الا هو نحتاج مگر یو الله دا سمرا دلیلو پان نا دوسرے فون چرتا وړول شوی این تفیف کچری کفر مو کون یکنا اللہ به فرایسا سنا او نخوخه الله دخل بندگان د پار کفر اللہ د بندگانو او په کفر ناراضي کی خالق د کفر ده خو راضي په کولو د کفر نه ده پیدا کون کې ده لیکن راضي په نه ده پدې خو خنه چې مخلوقات کفر کوي راضي کیږي کی بس باندې راضي کیږي په توحید راضي کیږي په نیکه باندې چې جماعه بنجګان نیکو کې پدې باندې الله خوشاله کیږي تشو ک شکر موخو یادو ل کوم نخواښې دا شکر تاسو لره او ن چې پرورته کو پرورت کوون کې پ دبل یا ساسوقدرپ ته ګزل ساسووي نه خبر به کې تاسو لره فعملنو ساسو یقیناله پو بذااتېڅور پسنو ظ سر انسانه زجر وړرکې په حال انسان او کله چې وور انسان تکلیب د عرب به رابلې مریبنی له ګرځون کې الله تا راج ان له الله ګرځون کې الله تا او ثم ذا بیا کړه جوړ کې لرنې مینو د خپل طرفنا نسیمه کانې ذویلې نسیا نو پریږنده خپل رب نسیا ربه ما کانے ذو الزی کانې تذرولې اغه الله چې ذور تاجزي <اللعا> ور اللہ ورطرہ بلے نسیہ ما کانا یدو علی نو پریدی اگا اللہ یدو علی چدور تاجیزی فما نو پریدی فما پریدی ما ما پماند من شو نسیہ من کانا یدو علی پریدی اگزاد شراب بلے ازائری کڑی آگا تا اللہ پریدی کشالی و نسیح من کانی ادو علی پریدی آگا اللہ چی دو اجازی کری آگا تا اگا اللہ تیر شی او دیم ان نسیح ماما نعزور اللہ پریدی آگا تکلیف ہو نسیح ماما نعزور اللہ یہ اگا تکلیف ہو کانی ادو چی یاد واللہ چی برلی اللہ الہی الہ کشپی ذری تکلیف تا اګه تکلیف تہ نهیر شي کم تکلیف دې چې الله رب له نه نهیر شي نسيام هیر کی هغه تکلیف کانه چیز سره یذ الله رب له الله یې تکلیف تا کم تکلیف کی چې الله تفریاد کړي الله دې لړکړي هغه تکلیف دې هیر شي دانه یې چې تکلیفونه را نه الله دې او دانه یې جما اول الله رب له دل دې څو هغه چغو ما دمه کانه چیزه سره چر اجزي کړه غتا غزاد هير کی چجزي ور تګري بخا يدو اله من قبل چې چجور توالي ده بخا اجزي کړی بخا الله يا نسيما هير کی هغه تکلیف کانه چیزه سره يذ الله الی چربل تکلیف تا کم تکلیف ده چې الله ربلل جا تکلیف تیر شي مخ کی وجعل الله او جعل الله دران تاسو دې نصادر دې لپاره چغتا شي دا الله لارينا نوه تمتا پیدا احلام واخپل کو پر سر لگا يزينن دې جان ميارونا اممن هو قائنتون فسو د ترغيب ور کوي سر د بشارتنا کے آنا وشبے کی ساجدن دا اللہ او سو قائنتون چغني منن کې انا ليله اوقات او شپې کې ساجدان تبيدار د او وقایمنه په ولاړه او يري د و يرجو رحمت ربي او یقین کوي دا رحمت د پذراب د جنت قلوه برابر ځای کا سان چې بوې اگسان چې نو بوې یقین په اندخل عقل من وایز ما بنجي ګانو اگسان او ایمان ورور دے پوره لري د خپلام د پاره دا چې منله توحید په دنیا کې حسناتو دی ولرې جنت چ توحید منهل ده جنت بولا الله اور کہیں تاسو نو چې منهل ده الله توحید الله یو غنل ده وارذ اللہ اوز مقر الله پر احا یقینن پر اور به سو وركون کو تاسو او بن راغي به اندازي دا دلی و هي وا یقینن زم امور شیما چې بندي حکم ده الله مخلص لل دین او خاصكم الاعلى گرددنی خوذل مامور شیما اناکونا جشم اول دو منون کنا خافو دا منو کونا ولوای نه خاف د طریق تعلیم دې ریګه ما کنه فرمانی حکم درب په دا دا دور زروي نو واي الله تا بنده کو مخلصا له ديني خاص کو الله ته ديني گردن خود خپل خپل گردن الله ته एकदम خاص کو فعبدو بنديقو کدا ایسوخه بلا الله نا و یقینا طانيان اگساني طان کې چولي خپل نفس نه او خپل پرز قیامت دارت را تاوان دیخوا را دیو دا پارا لپاس دیونا زللون سائبان بی من اندار دوار لپاس با دوار سوری بلسن بے دواری ومن تاتیم اولان دی دینا زللون سائبان بی دا لکدا دا منزد یو خوی فلعبی یره اللہ پتیخ پلبندگان ایزم بندگان فتخون ما نو ایر گئی آگا کسان اشتنبوت پاووتا چردشیدی دا تایبدارین دو سرکش تاوت چې گمراه کون کئ ار سوچ د الله خلاف کئ اګه سان ایتنوت تاوت چې رډه شېدي سرکش اور نه تشېدي دوه تایبدارین دوه گمراهانو دوه گمراه کو تاوت معنی گمراه کون کی مخکې تفصیل کرا ایه و دعا چې بندیو کیداری تایب داړو کی دا وی وانا وی الله را ګرځي الله تعالی نجو زری زره نزیرا کتو باندې ګانا کسان تچ او قرآن کمو کسانوتا یسمون القرآن چی او قرآن قرآن ته ویږي نبي بس کوي پیا تبیونا سنا روانیږي پوامیرو قرآن دیم شک یحذب ده روانیږي پوامیرو قرآن ولت نیبون نوای او اجتناب کوي د نوایدو قرآن نا پوامیر او د نوایو نزان اخه خلق لزیه ورکا چا قران ته وګی دی د قران په اوامیرو باندې او د قران د نوایو نه ځان بچ کیدی ورزیه ورکا او دا غسان دی ادم ولای توفیق ورکړل الله او دا غسان هم اول الباب عقل مند دي چې قران ته وګی دی اوري دا قل مند دي ابا من حق قالې پس هغه سوچ چې سوي شي په هغه کلمه تو راځه حکم دا عذاب اڤ انت تنقذو دا په من حق موتدا دا او فانت د خبر دی دا حمزه د مخ حمزه تکرار لغله برای تاکید او موتدا مو زمين ماندا شرط لرانه په خبر کې فارا وې ابا من حق قالې پس هغه سوچ چې سوي شي په هغه کلمه راځه حکم دا عذاب انت تنقذو نتو لا سيغه سوچ پور کینی اور والا تخلاصیں یہ نش خلاصو لے او او دا راج جزای محضوب شی افا من حق قالی کلمۃ العذاب اتتاسف علی هغه سوچ لګیدل په کوم د عذاب د غم جنکی په دغه مغم جن کیږي افا انت تن کی مستقل کلام شو ای تخلاص یا سوچ پور کینی تسهیل دوان منی کړی لاکن اللهنالهکننا کسانیت ت قربم چریږې د قدرنا لوم غورفون جو در بالا خاندي لپاس سا د نه غورفون بالا خانې ممنیتتون تیارې بږ والان د غېولیلووس ک د اللله خلاب نه الله د بیا د اللهاصلیا په مسله توهید علم طرته چې کننا الله راورې د برنوو فصله کوونو چللی د لرري ااب بیاره اوږکي بدر سر اصل مختلفا رنگ برنګ دي رنگونه داغي مختلف رنگون والا او ثم يہی جو نبي اوچي ني ني بدر سر مسفر رنگ زيار بیا ګرځي دره حوتوامن ټوړې ټوړې يکين پدې کې لذكرا بنده ده پرداقل مندو افهم من نشرح لو صدرودا ترغيب ورکه قران تا پس هغه سړي چې پرانا سي دا الله داغ سينو ليل اسلام اسلام تا والا نور مربی او دې پرانای تر پر درخت پننه دا قران پرانار روان دي سينور الله کول او کله قران له سره وښتا قران ته کی ناشې شي قران راغې روان دي دا او بل یو سره دې چا دا قران نه ډډه کوي ځان له کې روان دا برابر دینا پوېلون علاقات القاستين ده دا فاردا خلقو چې سفت جوړ نه داوي من ذکر الله ده الله دې کتابنا چې ده الله دې کتاب نه سخت دي نشي کېنا سي اورته بورکيږي په پی بوچ پیرا دي اولاي قداقسان في الولالموبين په گمراه خار کې ني الله راله گله آسان الحديس ترغيب قران تا بهتر بيان هيصا بيان كتابن کتاب دې متشابهن يو بل سره مشابه دي مزامين ده مظامین یوبصر مشابيني یوځه کې مساله توحيد بلځه کې هم پاغرنګ ماجه مساله توحيد کوي مسانې او مکرر دي مکرر مکرر یوځه هم دا مساله بلځه هم دا مساولې چې سبب دي ماو کې حق لګشي تب شایرمنو نیريږي د دې قران دونا جلودو جلودو کی کی دا ورېدونه جلود الذین پوسګی داګه سانو چریږي د خپل رم ترینو جلودوم بیا نرمیږي بوسته کې ديو بدن دجو اذنا دیو ذکر د الله اتا دا نرمېدلې قران تهړو نه نرمېږي قران په اثر کوي د تک شعر منه لاندې شاهپور شیخ نقل کړلنی نشور مجان کې په حواله د قاضین قاضین سلونم جلد 3 سلېخ کې نقل کړلنی عبد الله بن عمر وای نعتهم الله بان تقشر قلوبم الله پاک صفاتو له نېريږي او نهقلوبو پړونو کمنان را ځي لم ات هم بیا زیاب لی ال الغشیان او دا سبت دی چې بې ه را حلقيې را ځي او که ن غټې پ راځي. هن مع ذلك کپ ال الب دا دا د بیتیانو کار دی دا, دا او بیا نقل كي. جذبه روحانانی دجه قوت د وا او د زوب د مورید نه او دا علامه دا کمزوره دا او جذبه جسمانی شیطانی د افتدائنی اختیاری وی او اثر اسری په جسم وی طریقه محمدی وی ازاو ازا شیطانو اسبعهو پی دوبوری ذاکر کل جه شیطان دا نقلی ذاکر پا کې گوتا کیر انده جذبه شروع کی دا باتیان امری کی افضل ذکر لا اله اله اله شروع بشه او لیکن ها او مو مو هرې جمعه دې وسر راغس نه او خلک ها هودې خوشاليږي دلته دیګونه باندې ځان وردهش ورته کې ځان ورته کې کوي اورې د اجدازي ਕਰਨه ده اورې د نمایشتي پوه شي دا نمایشي پیران دي دغه مقصد صرف خوراک خلک زیاتول جماکول او دیګونه په خوراک کول دا مرداړو دونه کولنځه الله د دین دوران کو دا پیغمبر طریق دا نبی رسول الله دا کړوا صابې کرام دا کړی چې څنګه ورونشي دي دین امامان چې کوټه ترونشي دي پیر سیو رضی الله امام بحری پسو رضی الله سبا ابذ ذکر لا اله الا الله هان بوره کړای دا نو کولنی کار ها طریقې کې وای اين شيطان اې زاو ز شيطان اسبو په دغوري ځای کې اوري اور تا کوته کیندې په جذبو کې شي مشه شيخ د الله غلي رحمت کې واسه طالب او انکار هوته جمع غراونو کې اتن جوړ کړل نقلي موليان او رش پیران دا ها هو یې را کړل دي تعلیمات شیخ صاحب کومه فخیدا کسان غلي کا قضا را کینا شر وجور کې نا مال چل لذي دیر ار د سر پټو شو اوري یو لسی کوتور کې بل کوتور کې یا کېنی په دې دا شیطانی جذبه را پوشکنه دا په دین کې نشتا کې دا نشتا فازقوموا للای و قران وای تفسيرو یریږي پوسګی داګه سانو چریږي د خپل رمنا ثم تلينوا جلودوم بیا نرم شي بدن را دیو ذکر دا اللہ سے دا اللہ کتاب قرآن تیڑو نا نروی دا اللہ دا ادائیت دا اللہ دے یادی بی لار خیپ دے چاچو گوڑی چالچ بی لاری کے اللہ نشتا غدر دار خودن تقی پس اغ سوک چھ زان بچ کہیں بیوجی پخ پل مخ دناکار آزا و نا پورد قیامت دنیا کے دا قانون دے چې اسری با دی گزار کے نظر مختا لا سو نسی چھ پا مخ میں لگی قیامت کې وجود لا صفونت لري شي نو اول بد مخ آزاد مخ کوي پخ مخ, مخ باندې باځه وخني افهمه یتخې پس هغه سوچ ځان بچ کړي پخپل مخ سول عذاب جناکار آزاد پر ورځې قیامت دے او هغه سو برابر دي چې دا سیل دي نه هغه او د توحید ورو ګردان دي خپل مخ باځه بخلی او بل دا سينه دي ډونه برابر دي نه او به رئیس زایمان او څه کې عذاب ما کنتم تقسیمون غی تاسو کول تقسیم کرا کسانو جمع کويونه فاتام العذاب راغی تاسو دا غزين چې نه پوریدل اوسه وجود الله ذلت او جن دنیا کې او خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دي کدی پوریږي زجر ور کوي په انکار د قران یا څنګه بیان کړی خل کوتا په دې قران کې هر څه مثالونه دپاره چپن والی قران دے رسش پاربایجا غیر رضی وج نه کوگوالی والا دی کہ کو کوگوالی نشتا اور ظالمان په قران کې کوگوال لټی ته قران بیانې هر مردا پنځيان دي زہو زانہ ترجمه کوي اور کنا زانہ په کوزونه کوي زانہ پکې تاخو نه کوي دا اویج په کې روان سی قران وای په کې نشتا لا علم یتقون د باراج بشي داخله د دا عذاب ضرب الله مثلا د مثال بیانې د موحد بیانه اللہ مثال رجولا دیو سڑی پیش و رکا چپاکی شریکان یو سڑی دیو سڑی دیو جن شریکان دی جن مالکان دی مدشاکسون مخالب خویوالا مدشاکسون خویوان مخالب تی و او بل یو سڑی دیو سلماد رجول چی سالم دی, دی سڑی بل غلام دی دی دیو سڑی بان برابر دینا دیر و غلام اغوا گئی زکه دړوډیو شي یو بهمره پلان کیره وکړي د درښته بل پلان کیره وکړي د درښته اره مګي بادیشین د یو غلام هغه موړي زکه چې رړوډیو شي نو یو لکه د ما غلام تاکي یو غوړه ارده چي دي دا بل درنستا راولې جوړیو خري نو د یو غلام موړي پټي د ډیرو غلام وږي اوتګي د پشان دي مشرکا ص مالکاندي تب وږي اوتګي او پریشانه کردې د موحد یو الله دې د ارواح کي سلام خوشاله دي او د دې وجنا یو سالک وای مولانا رومی ها زه کې درویشم چې هو تشنه خدا هستم حصدائم از خدا عشق کار راستم هغه فقير چې الله ته يري از خدا عشق کار راست هميشه د کار نه الله ترمن جوړي لیک درویشی کی تشنه غیر و او حقیر و ابله به خیر و شون ارق فقیر چې بل د دربار ته او حقیر اب ابله به خیر و شد همیشه وږیو ته ګرځي همیشه پریشانه ګرځي ها لیک درویشی کی او تشنه خداص ارق فقیر چې د الله دربار ته کې د الله توحید ته کې حزدایم از خدای اشکار راست داله نه کورن برابرۍ هر کار اله سر تره سي لکه درویشی کی تشنه غیر شود هغه فقیر شدا بل د دل بارتګی نه او حقیر اب ابله به غیر شود هغه غریم ټول مرتګ اوګی او ده تګ اوګی حالیا سویانی مساله برابر دي بسی پاتګې الحمدلله ده الله مناسی سبذونه جل الله برګې دېونه پویږي انك ميتن يقينن تو مړ کې دنګي او دي مړ کې دنګي و يرادامه ما تياندي اورې کنا په قران سوئی انك ميتن سمانه دا يقينن تو سې جوندي چمړښو نه جوندي شوي ما حياتيانه دا معنا دا او قران تحریف قران ورته مې ته ویلني قران جوړته مې ته ویلني مګر مې ته خوشاله ولرشته نو قران سنند صاحب دي مونږه چې پکا ورکه دنیا په بیا ژوند دي او دغه غمون ژوند تا پکا ورکه بیا ورکه دا ژوند نه د قبر د خوشاله ژوند یې د دنیا د غمون ژوند بیا نه مونږه انک مې ته یقینا انته مړ کېلونکه او دې کمه انکم یوملقیامتین تربیکم تقتسمون بیا تاسو قیامت کې پسند در خپل کې تقتسمون خبره اتره وکوي بیا به خبره اتره کوي ان بیا وای موږ دین رسول نه قومونه و موږ ته در رسیدل په معنا دمو نو سوداګر تعالیم دا چې درو جوړ کې پاله او تکذیب وکي بيثث کې د قران اجازه کول جوړ تراله چه ده اللہ ده کتاب تقذیب کئی د توحید تقذیب کسید اقصده کتاب سید اقصده توحید علی صاحبی جاننما ای نشتی بجانم کې مسول کافرین زیده و سیدود کافرون والنشتا والذی جا بی سیدخی اغصده چرا تلے کردی پا قرآن چه نبی علیہ السلام دے او صدق بی او تصدیق کردی قرآن نبی علیہ السلام قرآن روڑے ہم دے او تصدیق ہم کردے والذي يا والذي جابي اغا چراتلي کړل په قران چې څوک دي جبريل سلام دي وصدق بي اغا تزيير کړل له قران شي نبي عليه السلام دي جبريل سلام قران راوړل او نبي عليه السلام داګه تصديق کړل دوا دريم والذي جابي اسړې چراتلي بيسري په قران نبي عليه السلام وصدق بي اخل چې تصديق کړل له قران شي دي پیغمبر قران را ولله او مومنانو دغه تصدیق کړل دي د درې مانیش یاره ځورن مراد نبی عليه السلام ولذي جاب سدقي اغه سره چرته کلی په قران وسدد بي او يقيني کړل دي په قران قران راوړم دي په خپل پيم یقین دي ذم ولذي ا جا بي صدقي چرته کلی په قران چې جبريل دي وسدد بي اغه تصدیق کړل په قران چې نبي عليه السلام دي دریم ولذي جاء بالصدق دين امراد نبي عليه السلام هغه سره چراد لیکلي په چې نبي عليه السلام دي وصدق به هغه ساه تصديق کړل د قران چې مؤمنان دي اولایک هم المتقون دا هغه ساه دایي فریضه ګارا متقین دایي او ریکنه نیکان دایي چې د دا قران تصديق کوي دا نیکان دي چې د قران تصديق دینې کړي نو غره نیکی دي لهم اشعاءو نو دو دا پارا غادي چو خخئی پسند دراب کی دالک جزار محسینینو دا بدلد مواحدینو دیدہ پارا چی درکی اللہ دیونا اسوال لذی بد عمل کردیو اسوال لذی امیلو بد آغا چی عمل کردیو سزا د اغا چی عمل د دا دیود آملو سزا تیلا درکی اسوال لذی بد آغا چی عمل <سؤال> کردیو <سؤال> او بدل اور کی جو ذرا اجر و نصاب و ناجو بی احسن خیسہ الا كانوا یعملون او چی دی عمل کاو علی الصلا ب کافن عبدہ تسلی ان اللہ فرات فرض خپل بند اول نه دی ابو نصر خزائی او د متذل سر مناظره ک والا ابو داود مناظرو او باچام متذلیو نکله دا ونصر خدای لمبر راغ نو, را نو, را نو, را نو را شاگر شاگر یو هاتې پانا आवाज راغ هغه ځای غواسر ځو پیډه منځ روبر راغ پورا پیډه یو خو کې مشها کردو شاگر ته مشه و آیات وای هړلې مې پریشان شته سې راګه پیګه شاگر ته آیات وې عليه الصلا ب کافن عبده ان الله پورا د پاره خپل بندا نه دی یو الله دل پورا دی او یو خوي فونک یریتا بالذین من دونی الله نه تا پاغی یا رئی خوی یا رئی گا مو موحید دیوالا نیو رئی گی سالک وئی موحید چی برپای زیر زرش موحید چی برپای زیر زرش چی شمشیر و ہندی نحی برسرش موحید لگو پسروک خپوکی سروع چھیں او پسروکی لطورہ کی دیں امید و حراسش نباش زکس امید و حراسش نباشت زکست همی اصد بنیاد و توحید بس نید چانه تمائی نید چانه ایره نید اگر پیسو پوجمان توم پیدا کی گی او نید توری پوجمان گیر پیدا کی همی اصد بنیاد و توحید بس توحید دیتوی لکی موحد چی برپای زیر زرش چی شمشیر و ہندی نحی برسرش امید و حراسش نباشت زکست حمی اصل بنیاض توحید و بس دغه ته لیکي توحید یو یره چانه کوي دیو الله نه کوي بل الذين من دوني باغسانو چبه الله نه او چاله ج خطا کي الله پمالو منها نيشتي دلار لار خودونگه پميا دي الله هغه سو چلار سم کي الله نيشتي پاره گمراه كون کي انزا الله ضرور خوندوبلیا غسو ول انسان ته د بیا ازل اقلي اعترافيا ومصلا توحید تتبو <تطبوسو> سکه دیونا چابه دا کله اسمانو اسمکي رخامه خويه الله نو و افراتم خبر راکه داې شرامات کي بيدالنا وو وړي الله ما دره تکلیف الھن ايدي دا کاشي باد زري دركون کي تکلیفون دا الله ھنہ هيجا درغاونا دركون کي تکلیفون تکلیف دا الله تو شکم درغاوني ولني او را دنی یا کی مالا اللہ دا خوشحالے ایدیا در گونا بندون کی دا خوشحالو دا اللہ توسو چرمات کوئی قلوائے حضبی اللہ پورا دے مالا اللہ اپدے اللہ زنیو سپاری زن سپارن کی قلوائے دا اعلانی مقاطع بائیکار اے زما قومہ عمل کو یلا مکانتی کم بخبلا طریقہ چی شرکتے زیا ملکون کے بخبلا طریقہ چی زما بیان دے و توحید دے زردہ چی تاسو پوشنے په هغه چا چې راشهغه تاسو اعزاز او کیغه غذران او نازل شپاغه اعظمې شو ترغیب قران ته یقینا منږ رالې ګلې پتاوانی کتاب د فرض فعل بل حق د فرض زار دا قران دې لره غلني چې مخلوق د حق کاری شي ومن يتدا پساو سو ها چې روان شپا قران په د فرض پیدخ او من زلا او چې خطا شو د قران قتا کی الیا ضرب پد او نه تو بدیمان دی وکیل ذمہار ته ذمہار نه سحر بیان دے مننمل خپل کار دے کسو قران ته کینا سو د قران ہدایت خپل کو ځان له پیدا وکړه الله بوللا بهتر بدلی ورکی چا ځان د قران ننګار کو غافل پاتی کو نقصان خپل کو تبوس بدی کی الله توفلن بو سات ذلی عقلی الله اخلی روحن لرا هین موتیا پخ د واللتی او اغر روح اخلی اغر روح لمتا مد چی پیسر دا مرگ پی نیشے پی منامیاں پا خوب گئے دا مرگ روح اخلی او اغر روحونو مخلی چې دا مرگ پیسر پی نیشے دا خوب پوک کم په فی دوان وقتونو که اللہ روحونو پورتا کئی نو بیاسا کئی قیوم سی کلتی نو بندی اغا قضال الموت چی پیسر کړي پاگی دا مرگ کم روحونو ان الله فی ضرر پسرلکه یا ته بنشی بیا ناراضی وی رسل اولیگی هغه نور علاج المسمم تر نتی موائن هغه خوب والروحونه الله پاک راولی فرق دادیں د خوب پوخ کی چې کوم روح پر دکی نهغه تلیکي نفس ممیزه قلب ردن پیجنی سابکی سابدن کی خطا برزیلا سن رخه رخه کر بغزان ماشی مچان شړي خوب کی نفسی حمیزه او دو مرک چې چکم روح پور تکی غیصه نفسی حیات بدن که سا ختم شي برختن ازی لاس نرخی گی پخپس زیمانی ودری گی تصحیل دا دیایات کې نقل کردی دویم جل دو سو باعث کی وی دیایاتی کریمه که اللہ پاک دا خبر بیان کلا چی انا نائمک المیت خوب والا دا ملشان دی دا خوب والا دا ملشان بسکی دے فی کونی لا یبسرو و لا اسمو فی کونی لا یبسرو و لا اسمو پا چې چی نا مڑی سا اینی نا مڑی سا اوری نا خوب والا سا ا انا نایما کلمیت الله پاک تشدور کا بسکی د خوباله د مری سر بسکی تشیب بسکی ور کلا فی کونی لا یبصرو ولا يسمعو په نلی دوکی او په نا ور نو ګورې په نلی دوکی په نا ور دوکی مړ شو مشبابی او خوباله اس شو مشبح نه په ج مشبابی کې هو نه مړه خو په طرې کوله د ن کوئ مړه به طری قوله اوړې د نه کوئ خوب والا چې جو نه کو شي بیا کوي نهخوا دی چې په خوبې ودي او ستاخوا کې خله ګدن ت پیژې ستاخوا کې چې خله خبرې کوې اوړې د قشانې حال د مړي دی که دا مړی والله نه او نه اوري نهستا د خبر دی او نه خبرې او پووش پران ووي. شبان تسهیل لانی لکی چه تشبیه بدی کور کړه له سور والا تفسیر مدارین نقل کای شبان نائمین بالموت د نائمینو تشبیه د مړو سر بدی کور کړه چه من هسو انهم لا یتمیزو نا ولا یعرفونا مړه نسو خپل فرده دا کولې شي او نسو پی جن دلې شي بدی کې تشبیه کور کړه پوه شي قران وینه اوری ارینه نه په قبر کې ناس ته څنګه سلام سلام ته ناس سلام چا واچو زه ما خبر له سوکرا غلله اورې کنا هر څېنی هر څو ورته ښکاری اورې نه له دا خاور دی بار دی یې نه ورو جامو کې دنه زنی دن دن نه بیا خدای عورت پټول فرض دي اورې عورت ته ښکاری کې لمنه سوالمو کوشش کنا دا حضرت علي غری کی رحمت کې اغذر جواب یو خان او زه قراولم بل تل دا پلان کې مور د بوتل اوري نو مې خاصې بابا په پویي سوځو پس پویي اور سوځو تخاري اوري مهارت ته تاخذ ولجو اور سوځو پو فذا مووت په یورسی لوخه لږي بل ترنیټې مقرر یقی نه پهې کې رایتې دلیل د پااره د کوم چې سوچ کوي امید د خصذو زجرې انتخاد یوزې بید الله نه شفاه خلاصون کې ووا اوله اگر ګرچی دي ل دمالکان اس او نه پوهږي و الله دره اختیار د خلاصول د غړ شپې الله دی خاص الله درره باچی اسمان اسم م دا او دی الله تبو وګدو لشي دا زجر ور کوي مشرکان ہوتا و ازاظ وکره الله کلچی انشاء الله او از اسم عز تنشی روند دا گسانو چیمانو په اخرت بیمانه ک معلومه الغواړې نو توحید بیان کا چې په توحید تنګه ده دا بیمانه ده بني اسرائيل کې مخکوم تلیو 15 سال ختم کې سواد کې مخکوم لاړو پنځمایات کې او سوافات کې تلیو پنځه دشتم کې و ازاز وکیرل لذینا کلچیا شاکسان چبیدا الله ندی نو رو صفت ک پلان کی دا کار کړو پلان کی دوه کی شته ری وسلو ازامیا سب شیرونو پداو کی دیو خوشحال خوشحال وګور کنا اولیا ول الله دونه طاقت ور کړلې کولوای اللهم فاطر السماوات والارض کون کی اسمانو زما کوئی عالم الغیب پوی پدو بکارا انت تحکمو تبې سره کې مابین خپل بنجیګانو کې باسیږي د بګی اختلاف کوم تفیق د ل نه دومون ک چیشيظاللیمانګ راه چې زما کلی او په میسلدو سراد لته دوبي قوربان کېه دنا کاره ذاونه پر قیمت بدا او کارشی دله طرف نه په بدا من الله او ظاییر بشی وت دله طرف ناه لمکوونیا تسیب چې ګمان نه کوم دو ګمان نه کو چې دا ببال ځوننو انا سوالی فماذا ذا هي سيئات دجو غمانو شمن خامل نكو اور او, او ناس افا گچ خکارو شونا سب بدم ولونو دیو پہ گمان کو جمن خامل نتو تحصیل نقل کڑ دی دی دلان دی زوار الہم یوم القیامت خلاف ما کان یظنوں لانه کان یظنوں ظنون کاذبہ دیو دروغ غمانو کو وقال ذي مشتري المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم اغا عذاب له والي زهر له زهر له من العذاب الله ما لم يكن في حساب دي حساب كيون نو او وكيل ما انا عملوا اعمالا حسبوها حسنات دي امن کړو دوی شي داخلي فزا سيئاتنا غنا غبدوا اوري کنه بددي کې نه وي دا چې راوندی غنډوخه رخړه به جمعی څرګندخه وای دی خو داخلي کوپه ځای سیا دا د پیغمبر خلاف د ابو ذحاتو او نه آیات په حق د بیعتیانو کېدې تصیب وای هغه بیعتیان چې نمراد ني چې اغي دنیا کې اعمال کړو چې مونخه کو او په کې هغه بیلاتو داغه ثوابونه او بذاالم خاربشیو د عالم درم نه عالم یوونیات سیمون اګه چې دې په ګمان د بده دوخو په ګمان د او بگی بدعات او غبن صداغان ور اور کین وبذالم کاربشیوتا سیاتو ما کسبو بدی زای چکڑی ودی او ناذیر بشی بدیو باندې اگای د پروتوږي کوونه نکلا زجر و کی به حال انسان کلا جو رسی انسان تهقلب نوربلی منگا بیا کر چور پولدرا خوشحالی د خپل طرف نا نوید راغای شې خوشحالی علایلمن پپو زمان دا ز د خپل مرتبه خوانی محقم درشو قصص کی قارونو دا خبره کړه بل هی عفت نتون بلګداځای ګن لکه درځونو په ویګی فذ قال ویرو دې خبر لرا اگسانو چې مخکوی دیونه و ماغنا انو په دې ډول نه کړیو تاګه چې کوول پاسابهم توفیق اوخروی ورسې تا سیات ما کسبو زګانی تاګه منو چې کړو دی اگسان ځالمان دي دې کسان رسی یو ما کسبو زګانی د خپل انویجی کمزوری کون کیا لازرہ اولا میعالم دادرین انی دی په او دیو چیکنا الله پر از قران سرجو واڑی او تنګی یقین پدې کې دلیل نه پارد اقوم چې ایمان ترغی ترغیب ورکه عمل او اوتا او ایزما بنجیګانو اگسانو اسرفوا الانفسیم چې زیاتې مو کړې پخپل ځان ځان مو زیاتې کړلې لا تق نتم رحمت الله منو می لکې ګاین دا الله رحمتنا یقیناً اللہ بخی گناہوں نہ اللہ طول گناہوں بخی بخش بشر دے کہ بندراو گر دیں راشی اللہ تروجو کے رہو گر دیں یقیناً اللہ بخش کے رحم کون کے دے وانی و ال عربی کوم اور راشی راشی راش ال عربی کوم بدر در افضل واسلم لو اور گردن کے دے اللہ تا مس کے دینا چراساو سا سا وساو سیم دا دونشی و تبیو ترغیب قران تا روان شے احسن ماف بہتر خس تو اغبسی جڑا لے گلے شیطان زرب چ دا اللہ کتاب دے من قبل مخی دینا چراوشتاوستا عذاب ناسافا وانتم لا تشورون او تاسو نفوئے گئی عذاب براشن بیا بچه غیوائی ان تقولا اتبعو تابیشای من قبل ان مخی دینا لئے اللہ تقولا چئونوائی قیامت کی نفس نیو نفس یا حسرت آئی افسود علامہ فردتو فی جنب اللہ فاغسو چکه میم کړ دې پجم بالله په حق د الله کې او سوز مازه الله کې ډېر کمې کړل دي داسې کتاب راغله مو ته جون وکولا وېل کنتو او مازه د ټوق كون کونه او تقولا اتجو لله تقولا تابعشه د قران چې ونه قیامت کې لو ان الله کا اذاني مطلب سره کړي نومبزو منن متقین ده فرید ګارونه او تقولا تابعشه د قران چې داونه لله تقولا حینا تر رضا با کلچوین عذاب لونن لی کاش مادر او پسی پاکون من المحسینین نوم بزو من المحسینین دو موحیدینونا بلا دا سنه دا ملیک بورتی دا سنه دا پت جاعت کعیاتی راغریو تا دم آیاتونا تا دو قرآنو راغلے تا سطورہ کروا پا قذب تابیا تا تقذیب کروا دو قرآن تا خوی دام زان نلی کنا دا زان نوائی واستكبرت اوذليل القرآن وكنت من الكافرين او دينكار كون كنا انکار دکھ رہے ہو نو جوں مل قیامت فورز قیامت پیری باگسان کذبوا الله شذروگی لپ اللہ وجوم مسدہ مخنوی طور مخبی طور اور اتنا مخبی طور ولی اور دین اوذ القرآن مخبی طور زکا تکذیب کروں تو قرآن اې نشته بجانم کې زید او سيرو دا وړې دونکو د قران هلي نشته چې ډېرې کولې جانم ته وي چې د قران د هدايتونه مخړولې وي او ان جلا ولذین اتقوا واخلاص الله کسان بشارت چې زانه ساتره د شرک نه به مفادتیم په سبب د همت د دیو به مفادتیم په سبب د همت د د دی همت توحید قبول کړه او قران قبول کړه لا مسومصو نو رسي کیو ولاءهم يظنون انه بجو غنجسي الله خالق كل شيء تابيا مساله توحيد پیش کي او دليل مساله توحيد الله پاک پیدا كون کي دارشي دي او الله بار سما ني وكيل دي مار دي له ما قال السما دا سمرا درين الله ذرا كون جان دي اسمانوز مكو ني اسمانوز مكو الله سر دیں. خيرون او شرونا الله ما سربندي ګنجاني بازار سرنيولي ته چه پلان کې زيور کوي اوله ما نه ګنجاني وغست يم من من زورور شو ګنجان رنه و سال زيور کوم تکلیف ه کوم ما سر دي ګنجاني نو خيرون او شرون ما بن کړ دي ګنجاني ميدان سرنيولي چالي من زيور کوي ناګه کافیر کافير کو بري کله پاتون الله د ایتان یا نو و او کوم کوي ما د چبندګيو کوم انافو و لقد ش تاتهګ سا دی ساه مخکېدي نه شرکته کا شق دی و کوو ل تون نامعملو بربا شي سامل مرادې نه مخاطب غیر وای دی پبر نه کوې موتهي کا شق موکو نام پوشي براد لا نون ن راړلی ل بتتون نه مخه بربا شي سا د مشتیک عمل بربات دی انعملی بربات شو ن نو کو نووي بکن نه پریر ممسائل دودوو کې کی مشرک بس مون جایز نه الکه دا مون बर्बाद نه ته څنګه نیت کنه نیت می کړ دې خلاص صدیم ملابسی چی عاملی बर्बाद دی الله اکبر دا پر مونږ دی کی سبا سوشي دا وړه وړه والی منډي بوئی دې مانذران رسو الله ای ته مشرک مون बर्बाद دی او ته بس مونږ کی دا غدا چې پیغمبر حاضر ناظر دی کنه او ته بس چودری کی الله اکبر مون مون دا غبرباد دی مستا بسوشي <اہاً> ولے نشرکتا کو شرک دیو کو بیا بتوان عملو برباد وشیست عملو <مغورا> پیغمبر شرک نه کوي خو ما تا تا وری که شرک مو کو ناملو برباد شي د مشرک عمل دا برباد دي کو دی کو شرکون برباد وشی عملو او دی کی तारीफ دی په مشرکانو چې ساسو امنه دی तारीफ دی دوی ولا پذکر شي عمرات نه بل مان وغسی شي پدریقه د مجاسره مشرکان وتعالای عمل نو برباد دي چې شرک کوي نام نو برباد دی ولا تكوننا من الخاسرین او شی باطنیاننا بل الالف ابد دیو الله بندگی کو او شکر وی سن کو نا وما قدر الله ازر بشير تعظیم نو کو دی خلق د الله حق قدرې مناسب تعظیم څنګه پکاروا اوزمه کاٹھولا قبضتو وقبضہ اللہ کی پر روز قیامت وسموات اسمانو نامتیاتم بی امینی راونشی بی تاوشی بی بی امینی پا خلاص دا اللہ کی کینې د قوت نه ده پخپله قبضه کی به اغستھی اغاجس کی را دی چې ورز دا قیامت شي نا اسمان نب اللہ ټول پخिलास خلاص ونسي اوزمه کې به اللہ پگس اس کی ونسي نه پخپله قبضه کی به والی سبحانو و پاک دی او لوی دا غنا چې دو سر سر جوړای او کې به وشي بيسور پښپې لکه دا غ نهخذ ساغتا چې ټول خلګو بيوش شي پس شیطان بيوش به شاسو چې برځ وختان مگر هغه سوچ خو خدا الله الا من شاء الله نمل ګمر کی ترشی یو کم نبی کې انبیا کوم ترشیو چې کم اخلاص دي ثم ان في غبي اخرى بیا بو کې به وشي پځي کې پرزان دیتا نهخذ قیام وای مخی نفختو ساق دا نفختو القیام بیابر اپور داشی و ایزا هم قیامن پدوکی دوی و لار بینظورونو او گول بیوبلتان و اشرا قتل دردو خکار بشیز مکا بینور ربیا بینور ربیا بینور ربی بی عدل ربیا بینور انصاف ربیا پنور دا عدل دراب پنور دا انصاف دراب دا, دا اللہ پا عدل او دا انصاف پرانا باندی دا بدارو خانشی معالی متنزیر وی دا کینادا د عدل او انصافنا اے بی نور عدل و انصاف ربیا په نور د عدل او دا انصاف در خپل الله په انصاف شروع کی او کې به خود له شی عملنا می راتله ویش په ام بیا او پښو ادا او باندې په سری به ویشی کې به حق پرشتیا او په دیو بزون مونشی په ربرک له شاعرانو سره چعمل کړه الله په دې پاره شی جو کول قصيق او كفروا ابشر کافر جانم تا زمورا دلیدلی سوق وی لکی د شاتنه شړلو تا دا کافر دو دغه د پارا به قدرې د پارا دا غې د اهانت دوه نه له پرو له سوق حتا در دې شراشي جانم تا فوتیات ابوابا ناغهانا ولاو بشي دروازې جانم دلته کې وونه دروړې فوتیات فاده پارا تفریدا چې څنګه راشینو کولا بشي دا ولې چې دا بډا سټول په مخونو ولېږي وقالم خزن تو بویتج دروان چاند جانم ار اے نور اولی تو استاد رسولان ساوذ جنس نا چلو سرے بتا سو اتندر خپل او ير اولی تو سو پیشي دوري استاد سن چادا نو بويدي بلا بل شرغليو ديروات چوال قران اومني ولیکن حقت لیکن سابيشو كلمه عذاب دا حكم دازا پكافرون نو بويل سي دن شي درازو جانم تام شي پديكي نوبد زيدو او سيرو کوم وصیق اللذین او بوبت لیشی جنتیان دلتا کی دا سیقی دا غیب مناسبت سر روڑ لیں مراد تی نسیدی بول دی پادب وصیق اللذین او بوبت لیشی علتا ممانک رو شرل دلتا بول بوبت لیشی آگسان چیر دل لک پدر امنا تر زمران لیڈلی تردی چیراشی جنتا نو ګور حد لے گور وار آور لے علتے فوتی حدوی سمدستی بکولاوشی دلتے وار دا دی. دا کولا کولا دا دا دی دا و فوذات حال ده دي دماغ کې نو کولاشي دروازه جنت در مخ کې نو کولاشي دا ولين دا دي د پاره چې جنتي پسمه مو کې لر نه خوشبې جنت ولېږي نو د دې احترام د پاره باندې مخ کې نه جنت دروازه کولاشي د خوشبيانې بزي او د پس مو کې بلېږي او جانميان مبارک واو نو فوذات سم د چې وکولاشي چا ټول براس به ولېږي چې وقال اللہم خزانتوہ او بوئیتا جنت سلام علیکم سلام دی ارکلی دی پتاسو دیتا سلام دو ارکلی وئی تیبو سرکلی دی پتاسو تیبو تم پدا حال چه پاکوی تاسو تاسو شرک نپاکوی یا تیبو تم پدا حال چه خوشالی تاسو خوشالی درالی دن نشید جنتا خالدینمی شبه نو بوئیتا الحمدللہ احمدللہ دا لازم مناسب سبتونه جل الله علا اعزاء صدقنا وعده فرشتیا کړه موږ سره خپلول او په ميراث کې راکړل موږ ته زمکا نتب او ټکانه باندې سوجنه جناکم زمو خو هي پنیما اجر العاملین ډیر خله اجر العاملین صاحب عامل کوونکو مخکيرين په بهسا مسول متکبرین دغه مقابله کې انده پنیما اجر العاملین دیر خدایو صاحب عمل كون کو عاملین چې تو غاملو کې کنا او رمضان دے زانو کرا قرآن ته کېن حقوق قضا کا ہاں د سیندې چې اجر النایمین ډیر خو به کړی وښی اجر الاکین ډیر خو راکونی کړی عملي کړلې بدني سره کړلې جوذ النفس بالعمل پس ځان سره کې تعمل وې وتر الملائکۃ اني بت ملائکۃ الهافین ہاں تو کون کې وای من حول عرش چا پیره یو سبنا پاک بیایانې سره د حملمدون درب او کو بیایاننو ب سله و شي ی خللکومین کې بیل حق د نو سافو نوله اوویللی الحمد الله مکې مد راړیو په اننجاز وا چې منږ سره اخپله واده پو رکه او دا حمد اوړی په قذا د حق کو ب الحق تکرار را نئ مکې حمد راړیو په انجاز واد ل دمون سر پورکوو او دا حمد راوړ دې په قضا ده حق چیزونو حق مینس کې پاک په سلوکړه الحمدلله ذا العالم نازل سی بده نجه الله الا رب العالمین چر دې مخلوقات دلته ذکر د حمدو کو پس نه نعمتنا خوشاله نو رسي حمد راوړو